nahi agonuke topikoa balitz, nahi agonuke topikoa ez palitz, nahi agonuke topikoa ez palitz ere baina bada. Korrika saio bat tegit ere naiz, nire kirolo netako eta elastiko. Korrika txikia noala, pasatu naiz eraikuntza lanetan ari direneko bidezka ondo batetik. Etxe baten ezurdura eta langile txiki batzuk orgoien, eta pasaeran, aldi honetan ere, Ez dut salbo espenaren suerterik izan. Inorkestu zerbait esan behar eutsi zinezko hori sentitzen, adibidez gizonak pasatzen direnean bizikletan. Ziklista profesionalak bezala jantzita eta ume handiak ematen dutela. Inorkestie esaten, benga, benga, azkarrago, azkarrago. Baina nere gixakoei bai, edo guri bai, baita nere gitzakoi ere. Nere itxura adin eta neurriokin? Atera kontu beste zenbaitiz zer esango dieten esateran ninduan, baina ez. Ez da hori, ez baita edertasun kontua, botere markatze eta hierarkia kontua baizik. Zuri dagokizun koreografia diskretutik erteten bazara, alegia oine zibiltzetik. Eta gainera funtsaren funtsean zuri ez dagokizun zerbait egiten ari bazara, alegia korika edo bizikletan edo patinetan. Eta ondorioz eta laburbilduz, nabarmentzen ari bazara, orduan beti beti beti entzun beharko duzu ez aitzekoren bat. Baoren berriro esaten ariitzen bezala, pasatu pasatunez korrika txikian eraikuntza lanen aldamen batetik eta salbuespenaren suerte mirakulosorik izan estudanez, zistu ari bat heldu zait goikaldetik. <susurra> Nazka ematen dit. Nazka ematen dit, eta amorrua. Eta nazka eta amorrua esan egin nahi dut. Akaso, egundo sentitu ez dutenek, irudika dezaten zer den, lasailasa ikorrika uelta bat egitera atera, eta bat ere premiarik gabe, barrua amorruak janda ebilibarra. Mespretxatu sentitu naiz, insultatua, erasotua. Eta amorru minez, Eta Erasoaren aurrean, kontra Erasoaren pultsioz, nere baitan heldulekuren baten bile hasi naiz. Gizon horiek euren hizkuntzan, euren logikan ular dezaten, ni ere euren gainetik ja naitekeela. Eta ziztu eginez insultatu nauenari zeharka begiratu diot. Eta langile hori begiradudana eta erritara dudana gainera mespretatu dut nere barruan. Nere arrokeria guztiz, ni korreka libre nabilen goizontan, bera obran izorratuta ari delako. Etaren kidea, magrepta ritxurakoa, nahi balu nahi duena egingo lidakela adierazten didana begiradarekin, ura ere zanpatu dut nere baitan, nere balizko auldade, baina auldade ala ere zuritik. Eta orduan, eurekiko amorruaz gain. Neure buruarekiko aserrea eta tristura sentitu dut. Eta egoeraren desesperantza. Une bat izan da, ziztu hotz bat eta hiru begira daari. Istante txiki txiki batean, bizitzako gaitz gai haundiak korapilatu dira. Nondik tira egin askatzeko? Beste gatazka askotan bezala gerta ezta din askatzeko tira, Eta korapilioa estu agotzea. Nola askatzen da korapilo hori? Ez da askatzen. Eten egiten da. Eurak barrez geratu dira, nik aurrera jarraitu dut, amorru izian. Eta badakit, korrika txikian, urena berriz, beste nonbait berriz, hor txe gertatuko naizela. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekuan.